Tizedik fejezet. Lalét napokon belül tiszteletbeli romának fogadták. Amikor visszatért a már hivatalosan és cigánytábornok emlegetett Barakhoz, kislányok és kisfiúk üdvözölték, körbevették, hívták, hogy játszon velük, vagy ételét kotoráztak a táskájában. Tudták, hogy hozzájuk némi plusz élelemhez, már megosztotta velük párszor a szerzeményeit, de azt is elmondta, hogy amit szerezni tud,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 Játékból vették üldözőbe a levonatát. Megmarkolta a bőröngyét, benne a ruhákkal és azzal a párkönyvvel, amit hagyott rakjon be a rakjonba a baba, az ablaknak támasztotta a fejét és Olyan Olyannyira elborította mindaz, amit a családja iránt érzett, hogy saját pusztító vesztességét nem is érzékelte. Magát korholva, miért hagyta, hogy az emlékek legyűrjék, Lale kiment a barak mögé és kergetőzött a gyerekekkel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 A férfiak meghúnyászkodba beonultak az épületbe. Lale még maradt. Nem volt elég fáradt, hogy aludni térjen. Megérezte Nádja jelenlétét. Megfordult, az asszony az ajtóban állt. Gyere, szólt oda neki. Nádja leült mellé, belebámult az éjszakába. Lale a nő profiát tanulmányozta. Gyönyörű volt. Fejét nem borot válták le.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 jó éjszakát, mondta. Azzal eltűnt, mielőtt Lale bármit mondhatott volna.